É bom quando a temporada d a NFL volta, porque todo mundo fica com aquele bom b u m r naquela expectativa do seu time pra a o playoff, é uma boa temporada e tal. E esse é o nosso primeiro Anderson que fala sobre a temporada regular. Aê, parabéns pra nós! Aê, Júlio! E aí, Didi, o que você tá achando desse começo aí de temporada regular? Bom pra nós? Como é que é? Opa, sempre aí né, velho? Como é, Futebol americano é sempre. Divertido, né, velho? Mesmo que seja Seja um jogo contra e m times ruins, em times bons, é sempre bom estar assistindo. <música> Dessa semana conta com uma baixa. Nosso amigo comentarista, nosso amigo e n d z o n e i r Alexandre Branco não está entre nós.、Né? Calma, o Ale não morreu. O Ale não foi viajar pra outro país. Alexandre teve um outro compromisso. Infelizmente, não vai poder fazer a gravação do programa com a gente hoje. Vai fazer falta, Júlio? Olha, Edu, sinceramente, não. Aqueles caras se. Não, brincadeira, brincadeira. É, é complicado aqui pra gente, porque o Endzone, nós somos quatro,、né? E sei lá, não é a mesma coisa quando não tá os quatro assim comentando. Cada um tem a sua importância dentro do e n d e Vai fazer falta sim, vamos tentar substituir a nossa enciclopédia da NFL à altura. Mas é claro que falta o nosso querido Alexandre Branco, não é mesmo, Vitinho? É, com certeza, até porque ele é jogador de futebol americano, ele tem um, um conhecimento sobre a NFL. Assiste a NFL, mas i t e m p r e feliz também, né? Eu tenho Ele NFL, traz uma mas... experiência mais de dentro de campo também pro Endzone. Ale, você faz falta, Alexandre. Larga a portuguesa, Alexandre. Volta a trabalhar no Endzone. temporada regular começou, teve seu início nessa última quinta-feira com um jogo histórico entre Tennessee Titans e Pittsburgh Steelers. Mas antes da gente falar da temporada regular do futebol americano. A gente vai ter muito mais assunto aqui nessa edição do Endzone, edição de estreia da temporada regular 2009-2010 da NFL. Não só de futebol americano, pela TV a gente sobrevive, futebol americano também existe aqui no Brasil, com os últimos resultados da Liga Paulista de Flag e do torneio Touchdown. Além da temporada de futebol americano, dos resultados da temporada, nós vamos comentar sobre a Madden Curse, a temida maldição da capa do Madden, que voltou a atacar os jogadores logo na estreia. Não foi só a Madden Curse que acabou fazendo vítimas, algumas outras contusões também aconteceram nessa primeira semana. E o San Francisco 49ers não desiste e fez uma nova oferta pelo Crabtree. Mas agora tem mais alguns, algumas teorias da conspiração por trás desse pique do 49ers também. Mas antes da gente começar o programa, antes da gente começar o endzone de vez, vamos para os e-mails. Olha a mensagem, hein? E-mail do Bruno v e r t u o s o Bruno, um grande fã, acompanha o Endzone desde o começo. m a n d a u、um、e-mail. Galera, parabéns. O portal Endzone Brasil t á muito tesão. Valeu, Bruno. Obrigadão. Ô, b r u n o muito obrigado assim, pelo seu apoio.、Assim. É bom saber que pessoa, o pessoal t á lendo, t á gostando, assim tal, porque a gente se esforça para isso mesmo. É para vocês, os nossos fãs, assim, ficarem ligados no futebol americano e fazer o esporte ficar muito popular. Muito obrigado mesmo pelo seu, pela sua participação aqui no programa e tal. E é bom saber que você, que você gosta do nosso trabalho, muito obrigado mesmo. É isso aí, Júlio e Vitor me ajudando hoje na leitura、eu、de e-mails, uma eu vez eu que Alexandre não está aqui. Bom, Bruno, eu agradeço também toda a atenção, a gente se esforça cada vez mais para deixar o Endzone cada vez mais atualizado, cada vez mais completo. Eu vou dar um p u x ã o de orelha no Júlio, porque o Júlio não anda escrevendo muito para o site, mas a gente vai trabalhar bastante para o Endzone crescer cada vez mais. Outro recadinho também do Felipe Nunes, de Salvador, Bahia. Felipe que mandou um recado pra gente na semana passada, dizendo que conheceu o podcast através do TeiaCast. E ele agora, um fã da NFL, tá feliz também que a temporada regular está de volta. Lá da Bahia, Felipe Nunes acompanhando a NFL e o Endzone. Muito obrigado pela audiência, Felipe. Eu queria agradecer também ao pessoal que agora faz parte da nossa comunidade no o r k u t uma comunidade pequena ainda, mas todos os ouvintes, por favor, entrem lá na comunidade. p r e s t i g i e m a comunidade do Endzone Brasil também. E agora, um recadinho importante para quem assina o Endzone pelo RSS. Para quem não tem o hábito de entrar no portal endzonebrasil.com para baixar os episódios, para quem assina pelo RSS, seja por iTunes, seja por qualquer outro agregador de RSS que a pessoa leia. Essa semana nós estamos de RSS novo. Nós estávamos tendo alguns problemas com RSS no iTunes, o iTunes não estava enxergando todos os nossos episódios. Nós estamos com RSS novo, então eu peço gentilmente a todo mundo que já é assinante do RSS do Endzone Brasil que faça novamente sua assinatura, que pegue o、um、novo link lá na página principal. Na página principal do site você já pode acessar o RSS do Endzone Brasil Podcast. Gente, tá trocando RSS mais uma vez, problemas com o iTunes, um código completamente novo. Por favor, acessem, assinem novamente. E os resultados daqui do Brasil: quando falamos de futebol americano no Brasil, nós com certeza falamos da Liga Flag Paulista. Eu, Alexandre e Vitor, somos daqui de São Paulo, nós comentamos b a s t a n t e a Liga Flag Paulista. Mas dessa vez é um mineiro que vai trazer pra a a gente os resultados do último domingo, dia 13 de setembro. Júlio César, quais foram os jogos da Liga Flag Paulista nesse último domingo? Então, meu caro Eduardo Galvão, os Sharks venceram os Pistons por 2 1 a 1 2 os Tigers venceram os Red Warriors por 1 2 a 8 os Gladiators venceram os Bears por 1 8 a 2 e o Rhinos venceu o Barbarians Rage por 2 1 a 6 Então, Vitinho, quais serão os próximos jogos da Liga Paulista de Flag?、Ah, a próxima rodada acontecerá no Campus Rigeza, em v a l i n h o s E terá os jogos Spartans vs. Bears, Devils vs. Silver Bullets, l o c o m o t i v e s vs. Sharks e Pistons vs. Gladiators. É isso aí, Vitor. Próximo dia 20 do 9, próximo domingo agora, pessoal. Jogo no interior, jogo em Valinhos. Lá no Campus Rigeza, quatro jogos pela Liga Flag Paulista. Pessoal de Valinhos, quem puder comparecer, compareça e dê aquela força pro pessoal da Liga Flag Paulista. E pelo torneio Touchdown, neste último sábado nós tivemos o、um、jogo entre Bari Gui Crocodiles e Joinville Gladiators. O Crocodiles levou a melhor, venceu por 31 a 21 o time de Joinville, com o retorno de Adam Rodrigues, que marcou o touchdown. O wide receiver do Crocodiles voltou de lesão e já marcou o touchdown. E o fullback Nilo Tavares, do Crocodiles, que também marcou duas vezes pelo time de Barigui. Barigui que continua invicto na Divisão Sul, duas vitórias, nenhuma derrota. Seguido de perto pelo Curit Curitiba Brown Spiders, uma vitória e uma derrota. E o Joinville Gladiator segura a lanterninha da divisão. Nenhuma vitória ainda, o pessoal de Joinville. Duas derrotas. Próximo jogo, dia 26 de setembro, sábado, aqui em São Paulo. Nós vamos ter a revanche: Rio de Janeiro Imperadores contra São Paulo Storm, às duas da tarde. O local ainda não foi definido pela organização do torneio Totdown, mas assim que estiver tudo certo, a gente vai anunciar aqui no Endzone com certeza. Futebol americano full pads, pessoal. Quem puder acompanhar o torneio Touchdown, é o primeiro torneio entre clubes de futebol americano do Brasil. Acompanhem, é muito legal o torneio Touchdown. E na última quinta começou a temporada regular da NFL. Aí, uma salva de palmas, buzina, barulho, muita buzina, que o futebol americano está de volta. A temporada regular começou na quinta-feira, quando o Tennessee Titans viajou até Pittsburgh. E um jogo muito emocionante que precisou até de prorrogação: o Steelers venceu 13 a 10. Continuando no domingo, dia 3, o Miami Dolphins perdeu para o Atlanta Falcons 19 a 17 para a equipe de Atlanta. O Baltimore Ravens recebeu o Kansas City Chiefs e provou que foi o favorito. Em todas as pesquisas, venceu a partida por 38 a 24. Philadelphia Eagles viajou até Carolina, venceu a equipe dos Panthers por 38 a 10. E o Jacksonville viajou até Indianápolis, mas não conseguiu derrotar a equipe de Peyton Manning. 14 a 12 para os Colts em cima dos Jaguars. Júlio César, quais foram os outros jogos de domingo, Júlio? Eduzão, o Dallas Cowboys viajou até Tampa, na f l ó r i d a e venceu a equipe do Tampa Bay Buccaneers por 34 a 21. O Detroit Lions, o nosso querido 0 a 16 da temporada passada, viajou até New Orleans, mas não conseguiu nenhum resultado, perdeu por 45 a 27. O New York Jets viajou até Houston. E se deu bem na sua missão. Venceu o Houston Texas n por 24x7. O Minnesota Vikings viajou até Cleveland. Foi bem sucedido na sua missão também. Venceu por 34x20. E o Denver Broncos com um touchdown, que nós falaremos depois. Muito. Com, com muita sorte, que a gente pode dizer assim. Venceu o Cincinnati Bengals nos últimos segundos por 12x7. Vitinho, termina essa rodada aí pra gente. Continuando aqui, teve o jogo: São Francisco 49ers. Contra o Arizona Cardinals em Arizona, a Sofia de Fallen Islands ganhou de 20 a 16. O Washington Redskins enfrentou o New York Giants em New Jersey e, ganhou de, e perdeu de 23 a 17. O Seattle Seahawks recebeu o St. Louis Rams e ganhou de 28 a 0. O Chicago Bears foi até Green Bay enfrentar o Packers e perdeu por 21 a 15. E na segunda-feira teve Buffalo Bills. Visitando o New England Patriots e perdendo por 25 a 24. San Diego Chargers visitando o Oakland Raiders e ganhando de 24 a 20. Os líderes da semana, os top performers da semana, dessa primeira semana de temporada regular. O quarterback que mais passou foi Tom Brady, passou para 378 j a r d a s No meio dessas 378 j a r d a s ele ainda conseguiu dois touchdowns e uma interceptação. Destaque aqui, a gente tem que lembrar também né, o melhor rating de quarterback dessa semana: Tony Romo, do Dallas Cowboys, 140,6, 353 j a r d a s e 3 touchdowns. E o destaque absoluto, assim, eu elegeria como MVP da semana: não sei, vamos, vamos colocar assim, d r e w Brees, 358 j a r d a s passadas, 1 interceptação e 6 touchdowns. Running back Adrian Peterson foi quem mais correu esses, esse final de semana também. 180 j a r d a s e 3 touchdowns na conta de Adrian Peterson. E o wide receiver h e d Wayne do Indianapolis Colts recebeu 10 passes para 162 j a r d a s e 1、um、touchdown. Mais estatísticas. O chute mais longo desse final de semana, 53 j a r d a s E adivinha de quem? Adivinha de quem que foi esse chute, Victor? Não sei, do Tio 5. <risos> Não, o t 8 o Cinco dessa vez ele ficou só como receiver mesmo, v i t o r Ryan Sukop, do Kansas City Chiefs. O Mr. Irrelevant, a última escolha da última rodada do draft, está provando ser um dos melhores kickers da NFL. Acertou um chute de 53 j a r d a s um field goal de 53 j a r d a s Meus parabéns ao Rookie. Música A melhor defesa do final de semana, Seattle Seahawks, não tomou nenhum ponto. O pessoal de Seattle não viu o Seahawks tomar nenhum nenhum f i o de g o l nenhum safety. O Seattle Seahawks tomou. A pior defesa, Detroit Lions. Tomou 45 pontos do New Orleans Saints, que foi o melhor ataque da rodada. Agora, o pior ataque, mais uma vez, a melhor defesa e o pior ataque estão ali juntos. St. Louis Rams não marcou nenhum ponto no Seattle Seahawks. St. Louis Rams, grande candidato a ser um first round pick, a ser o first round overall no próximo draft. Well, desses jogos do último final de semana, desses jogos dessa primeira rodada, assim, o que, que vale a pena a gente comentar, Júlio? Olha, Edu, claro, é bom a gente falar do, do Drew Brees, mas antes eu vou. Não é bem puxar a sardinha, não, porque eu sou o torcedor do time. Mas eu queria destacar a péssima atuação de Jake Del Home, m o quarterback starter do Carolina Panthers. Jake Del Home, m no ano passado, no seu último jogo de playoff, lançou 5 interceptações. Estreou a temporada lançando 4 interceptações e sofrendo um fumble que foi retornado para touchdown. Aí é aquela coisa que o povo da Carolina já deve estar pensando. E aí, será que compensa mesmo ter esse cara? Lembrando que o Carolina assinou、um, uma extensão com o Jake Del Rome. Será que está batendo aquele arrependimento? Eles assinaram a extensão em abril desse ano e quando começa a temporada regular, o homem me faz um papelão desse. Carolina que é considerado um dos, um dos times que podem surpreender essa temporada ainda. É, gente, será que essa, essa derrota para o Filadélfia vai trazer maus agouros? Para a equipe de Carolina, vamos ver como que o time vai se recuperar na próxima semana.、Né? Eu queria destacar, com certeza, o jogo de abertura do campeonato, que precisou de prorrogação para poder acabar. Pittsburgh Steelers contra Tennessee Titans. O, Ten o Titans viajou até Pittsburgh para enfrentar os Steelers lá no Heinz Field. Troy p o l a m a l o capa do Meden. Toda a expectativa a respeito de como vai ser agora o desempenho do Pittsburgh defendendo o título. E não deu outro, uma batalha de defesas dentro de campo. Nenhuma das defesas dando muita chance dos times reagirem. A linha ofensiva do Pittsburgh continua a mesma mãe de sempre, né, Júlio? Edu, é incrível. Eu acho que o Big Ben vai aposentar com 30 anos de idade, cara. Porque eu nunca vi. É, se tem Lee ou não, parece que tanto faz. Coloca cinco cones lá, parece que protege melhor o nosso querido Big Ben, Raffles Burger. É, é incrível. Apanhou muito, se eu não me engano foi sacado 4 ou 5 vezes, Big Ben. O jogo empatado em 10 a 10, foi pra a a prorrogação. Na verdade, o Pittsburgh teve a chance de vencer o jogo no finalzinho. Mas o Heinz Ward fambou uma bola espetacular dentro da Red Zone, já. O Tennessee Titans recuperou a bola e conseguiu levar o jogo pra a a prorrogação.、Aí、na prorrogação, o Steelers teve sorte no cara Coroa. Conseguiu chutar o f i o de g o l e acabou com toda a farra do Titans lá no Heinz Field. É então, Júlio, eu, eu acho que o jogo mais emocionante da rodada foi o jogo do Broncos e do Bengals, no qual teve dois, os dois TDs do jogo, foi no último minuto. E o TD do Broncos foi um TD milagroso. Depois, da, depois do pass deflected pelo safety, o, o cara pega a bola simplesmente livre e sai correndo para a end zone num touchdown realmente milagroso. Faltando、e、18 segundos, um passe do, no Denver Broncos na esquerda. O safety foi, deu um chip、um、na bola. Só que o problema é que a bola caiu no colo do Brandon Stockley e o Brandon Stockley correu o campo todo até a end zone. Marcou o touchdown faltando 18 segundos. Já tem gente chamando, tem aquela clássica jogada, né? A de t e i m a c u l a t e Reception. Já estão chamando essa de、The、Immaculate Deflection. Porque foi,、um, foi, foi Deus que colocou a bola na mão dele, não é possível. Edu, concordo plenamente. Cara, eu vou falar um negócio, desculpa pelo termo, mas que cagada desse, desse wide receiver do Broncos. É que cagada, tipo, o y l e o Orton lançou pro Brandon Marshall. Foi incrível, porque tinha três defensores do, do Cincinnati Bengals acompanhando a jogada, e dois estavam indo em direção ao Brandon Marshall, já que o passe era em direção ao Marshall, obviamente. Então, né, Edu? Aí o safety deu aquele tip. A bola caiu no braço do é, Brandon Stockler, que saiu correndo para o abraço, e os torcedores do Cincinnati, jogadores, ficaram com aquela cara de: Mas não é possível, é muito azar para um time só. Aquilo lá foi uma jogada de sorte mesmo. Isso não acontece duas vezes na temporada. Então você acha、não. que o Drew Brees teve sorte no jogo contra o Detroit, ou é porque o ataque do Saints continua excelente e a defesa do Detroit continua fraquinha, como sempre? O jogo foi 20, 45 a 27. Mais um pouquinho e quase vira um placar de basquete esse jogo do New Orleans Saints e Detroit Lions. Drill Brees marcou 6 touchdowns na defesa do Lions. Era algo esperado porque a defesa do Lions é fraquinha. Mas o ataque do Lions marcou 27 pontos na defesa do New Orleans Saints. Ah, sem dúvida, Du. A gente tem que dizer que. Esse ataque, principalmente aéreo, da equipe do New Orleans s a i n t s é um dos melhores da NFL, se não for o melhor. Drew Brees entrou de vez para a Liga dos q u a r t e r b a c k s Elite da NFL. Sempre foi um grande q u a r t e r b a c k mas agora parece que brilhou realmente a estrela do Drew Brees. Começou ano passado e esse ano ele mostra que mantém aquele potencial bom, aquele jogador, aquele jogador excelente que ele foi a temporada passada. O único, o único problema é que. O que você falou, a defesa do s a i n t s não garante a vitória do, do New Orleans s a i n t s Tudo bem que era o Detroit Lions. O s a i n t s foi lá e fez 45, mas levou 27. Se fosse contra uma equipe que tivesse uma defesa mais balanceada e um ataque bom, fica complicado pro New Orleans s a i n t s porque tem que fazer 50, 45 pontos pra ganhar uma partida. Porque a defesa não garante nada. Se o Detroit Lions, que é um ataque em plena reconstrução, com um quarterback novo, a linha tá tentando se ajeitar. c a i dele de novo. Tá uma bagunça o time. Tá em total reconstrução. Conseguiu fazer 27 pontos. Imagina o que, que um New England Patriots não faz numa defesa dessa. Júlio, com certeza. E não tá forte somente o ataque aéreo também, né? O ataque térreo do, do time também tá bem. Com o, o Bell correndo pra 143 j a r d a s Com u m a média de 5 j a r d a s por corrida. Ou seja, se o b r e e z e não tiver, tiver cansado, alguma coisa assim, você pode botar a bola na mão do. Running back, que ele vai conseguir umas duas, três jardas ou até mais. Mas e por falar em ataques e defesas que estão desempenhando bem os seus papéis? Seattle Seahawks 28, St. Louis Rams 0. Matt Hasselbeck comandando Seattle em um passeio em cima do Rams. Olha, Edu, esse jogo, assim, tudo bem. m e d o p a s s e a r a m ganhou muito bem do St. Louis Rams 28 a 0. É uma Senhor a vitória em cima de uma equipe, mas a gente tem que ressaltar um ponto de que o ataque do St. Louis parou de funcionar. Eles, Eles têm um, um grande q u a r t e r b a c k Mike Boulder, pode não ser aquele q u a r t e r b a c k mas um q u a r t e r b a c k ótimo. Possui um bom running back, que é o Stephen Jackson. A linha ofensiva, ao decorrer dos anos, perdeu o Orlando Pace, que agora está no Chicago b e a r s que era um bom left tackle, apesar de, de ter se machucado. Perdeu o Ed e Receiver, Torrey Ho, l t que era um bom Ed e Receiver. Hoje está no Jacksonville Jaguars, não é verdade, Edu? Isso exatamente Terry Holt foi para o Jacksonville Jaguars, mas também não, não foi muito feliz nesse final de semana, não.、Ah, então, pois é, aquela coisa: esse, a, o ataque ele tem peças, só que um Ed Receiver seria legal para a equipe do c e n t l o u i s Eu achei que eles falham uns 10 pontos, uns 15, assim, porque eles não têm um ataque totalmente horrível com um quarterback ruim, um running back ruim. Eles têm、um, algumas peças importantes na defesa. Ele, nesses 28 pontos que eles levaram, a gente pode citar que eles estão aos poucos montando esse ataque. Eles têm um linebacker, h o o James Laurie Knight, que fez 14 t a c k l e s O Willie Witherspoon é um bom linebacker. E assim, eles possuem um strong safety bom, que é o Jerome Butler. Eles possuem um bom free safety, o a t o g w e É um time em construção. Eu, particularmente, acho que o c e n t l o u i s será o top pick de 2010. Mas vamos ver o que, que acontece. E você, Vitinho, o que, que você achou desse jogo aí do Seattle Seahawks com o c e n t l o u i s Rams? Já que você deu uma passada no c e n t l o u i s Rams, eu vou falar do Seattle Seahawks aqui. Que demonstrou ter montado um ataque muito forte. Não só pela pontuação de hoje, mas sim pelos jogadores que tem também. Que é o q u a r t e r b a c k Matt h a s s e l b e c k Que é um grande q u a r t e r b a c k É um q u a r t e r b a c k muito bom. De receiving, no Zada, grande receiver no Rich Manzada, grande Ed Seaver, não tem nem o que falar dele, Nets Burleson, o John Carson de tight end, tem o Julius Jones atacando com o Edwin James fazendo um spell com ele, é, tem um ataque muito bom também e reforçou com o melhor jogador do draft de 2009, né, que foi o Aaron Curry. É, tem um time pra a lutar por essa vaga aí da, de sua divisão. E não podemos esquecer também, Vitor, que Matt h a s s e l b e c k não foi tocado pela defesa do St. Louis Rams. Zero sex para o St. Louis Rams. Assim fica complicado, né, Rams? Sem pressionar o quarterback fica mais difícil, você dando tempo para ele trabalhar. Ainda mais com um quarterback talentoso como o Matt h a s s e l b e c k é. É complicado. Vamos, vamos, vamos promover algumas mudanças nessa defesa, St. Louis. Fechando domingo, Green Bay Packers. Estamos passando só em alguns jogos aqui, pessoal. Porque se a gente fosse falar de todos, o programa ia acabar se estendendo muito. Green Bay Packers 21, Chicago Bears 15. Na estreia de Jay Cutler, foi interceptado quatro vezes no jogo. Olha, Edu, é aquela coisa. Quando o Jay Cutler foi contratado pelo Chicago, fez aquela campanha. Até ia fazendo alguns trocadilhos com, com as iniciais do Jay Cutler. Que no caso seriam as, são as mesmas iniciais de Jesus Cristo, tipo JC Saves, aquelas coisas assim, e chegou lá o Jay Cutler, e acabou não salvando porcaria nenhuma e lançou 4 interceptações. E ele lançou 4 interceptações não porque, ele, porque aconteceu uma jogada de azar, por exemplo, um tip foi lá e caiu na mão do cornerback, não, ele errou bastante nos passes que ele foi interceptado. Talvez ele c o m e ç o um u pouco devagar. Tá sentindo aquela falta do Brandon Marshall, aquela presença d a q u e l e Possession, wide receiver que ele tinha no Broncos, aquela linha melhor que tem o Broncos, Era o que a gente t a v a até comentando no, quando a gente fez os programas sobre o free agents, sobre o draft, sobre a offseason. Jay Cutler, agora, ele está em um time que tem uma defesa, que pode proteger um pouco melhor seu time, não é mais um Denver Broncos que aceitava qualquer pancada que vinha dos ataques adversários. A defesa do b e a r s é melhor que a defesa do Broncos. Só que o Broncos tinha wide receivers para Jay Cutler trabalhar. O melhor wide receiver do Chicago Bears é o Devin Hester. É complicado você olhar para as sidelines e ver os seus wide receivers e ver que suas esperanças recaem nas mãos de Devin Hester. Edu, não que o Devin Hester seja um péssimo wide receiver, ele tem uma velocidade de tanto, só que ele não é aquele cara que. Quando você tá no desespero, você olha pra ele e fala, dá um jeito aí, segura essa bola aí e lança nele. O Bear está faltando aquele playmaker, o wide receiver, que, muito, que comparando com o time que a gente acompanha mais, que é o Philadelphia Eagles, é o que faltou o Donovan McNabb nesses anos. Agora vieram novos wide receivers e, e é o que o Chicago Bear, s eu acredito que nesse próximo draft, tem que fazer, tem que trazer. Tudo bem, pode ser que o Chicago Bear s com a sua defesa, apesar de ter perdido o Brian O'Leary a temporada inteira. Ajude Jay Cutler a carregar esse peso nas costas, assim, de talvez não ter um edge i n c i r c bom e tal. Eu acho que o b e a r s tem que pensar e trazer um edge i n c i r c para essa equipe do b e a r s e agora que você citou o playmaker, Júlio, vale citar a jogada que deu a vitória para o Green Bay: um passe de mais de 50 j a r d a s para TD de Aaron Rodgers para Greg Jennings. Lindo passe, lindo touchdown, garantindo a vitória do Green Bay Packers. Sim, o Greg j e n n i n g s é, é aquela coisa, como é que é diferente. O Aaron Rodgers olhou pro, pro Greg j e n n i n g s lançou a bomba. Sabia que o Greg j e n n i n g s é um bom ad receiver, tem condição de fazer um catch difícil, foi, foi lá, fez o catch e deu a vitória pro, pro Green Bay. Uma jogada curiosa, que foi. É. Discutido do, após a partida foi aquele fake punch do Beth. Que Muitos estão dizendo que o Long Snapper que fez o call. Seja quem for que fez aquele call, vamos, dizer, vamos concordar, né, Edu? Que, que jogada mais besta, Porque que você vai tentar converter um quarta para 11 se você não t i v r nada. O Long Snapper fazendo o call, o cara que geralmente fica com a cabeça enterrada na grama sem, sem enxergar nada, ele fez o call, é, é estranho mesmo. E antes da gente falar um pouquinho sobre a, a Madden Curse e as contusões que aconteceram nessa primeira semana de futebol, vamos falar sobre aquele que tem sido o rookie mais estrelinha dos últimos anos, Michael Crabtree, wide receiver que saiu de Texas Tech e foi draftado pelo San Francisco 49ers, recebeu uma nova oferta de contrato, com valores não divulgados. a Com certeza deve ser maior do que a anterior. A oferta anterior era um contrato de 5 anos, 20 milhões de dólares com 16 milhões de dólares garantidos. O Crabtree recebeu uma nova oferta e ainda não se pronunciou.、Ah, algumas más línguas já dizem que ele volta pro draft do ano que vem. E tem uma conspiraçãozinha rolando: dizendo que o Crabtree foi orientado por outro time da NFL a não assinar com o Niners. Porque ano que vem o c r a b t r e e seria pick garantido para esse segundo time e esse segundo time daria um contrato bom para o c r a b t r e e Olha, Edu, eu acho que se realmente rola essa teoria da conspiração e ela for verdadeira, a NFL com certeza vai punir o time que está, digamos assim, fazendo propostas tentadoras ao Michael c r a b t r e e Na minha opinião, o c r a b t r e e devia assinar com o 49ers logo. Fazer essa temporada de Hulk dele, mesmo que o f l 49ers não consiga um playoff, que o Michael k r a v i e z não mande bem nessa temporada, porque ele já se acostuma ao ritmo da NFL, porque ele vai lançar um, um ano fora da sua carreira por causa do quê?、Entendeu? Por causa de dinheiro? É como o Davis Padar sempre falava do Jeremy m a c k l e n não, não tem por que você ficar enrolando tanto para fazer um contrato, se o, realmente o seu contrato grande. O、seu contato r milionário, como eles dizem na NFL, virá se você fizer uma boa campanha nos seus quatro primeiros anos, que seriam os seus anos de hulk, se adaptando à NFL. O seu segundo e terceiro contato, r esse sim, você deve lutar caso você mereça, para que ele seja milionário e tal. Eu não sei, Michael Kraft, para mim, está queimando a carreira dele sem mesmo receber uma bola, né? É complicado, mas eu, eu paro pra pensar. s s i m Júlio, você falou a respeito de punição se realmente tiver esse assédio em cima do Crabtree. Como que seria possível provar isso, né? Como você vai provar que um time ligou no celular do Crabtree e falou: Ó,、oh, não assina com eles não, porque ano que vem a gente vai draftar você de novo? Porque ano que vem é um ano sem salary cap. Por enquanto ainda não foi renovado. O acordo coletivo de trabalho entre os times e a associação de jogadores é um ano sem salário cap. E tem muito time rico por aí que vai querer montar um esquadrão de estrelas. Justamente. E é aquela coisa que a gente já falou num podcast passado, né? A ausência do salário cap pode representar aquela essência da NFL,、né? De ter times, todo ano, ter oito times de cada conferência que tem chance de chegar na. o s playoffs e chegar bem, chegar no Super Bowl, senão vai virar beisebol. Beisebol é New York, y antes Boston, Red Sox, todo ano. Ano passado o correu uma zebra com o Philadelphia p h i l l i e s mas todo ano Boston, Red Sox ganha 120 partidas, não sei, 110, não acompanho muito beisebol, mas o time sempre e s tá ganhando e aqueles times, por exemplo, como o Pittsburgh Pirates, fica lá naquela peleja, não tem perspectiva nenhuma de vitória. Eu espero que a NFL, junto com a Associação de Jogadores da NFL, cheguem em um acordo para que o, o salário cap da NFL seja mantido. Porque vai perder um pouco a graça do, dos times fazerem trocas para se manter no cap, já pensando no draft. Tira um pouco aquela essência. É complicado. Esse, a NFL está começando a virar muito comercial. Esse, esse é, que é o problema. A NFL está perdendo. a q u e l a coisa do esporte está começando a virar muito comercial. Esse é que é o grande problema. E para fechar o Endzone de hoje, infelizmente nós temos que falar: a Madden Curse fez mais uma vítima. Para quem não conhece a Madden Curse, a gente vai só explicar um pouquinho e dar um, um breve histórico dela aqui. Começou Já vem de alguns tempos atrás, mas começou mais forte, se popularizou mesmo a partir de 2004. Todo jogador que é escolhido para estrelar a capa do famoso jogo de futebol americano da EA Sports, o Madden, ele simplesmente sofre alguma coisa. Acontece alguma coisa com o jogador. Desde 2004, Michael Vick já sofreu uma contusão. r a y l e w i s Donovan McNabb, Shawn Alexander. Vince y Ong, u ano passado foi Brett Favre, esse ano na capa do m a d d e n nós temos dois jogadores, Troy Polamalo e Larry Fitzgerald. E o Troy Polamalo, no jogo de abertura da temporada, sofreu uma contusão com a camisa do Pittsburgh Steelers. Troy Polamalo vai ficar de q u a t r o 6 semanas fora do campeonato do futebol americano. Júlio César, se você fosse um jogador de futebol americano. E recebesse uma oferta pra aparecer na capa do Madden, você iria? Olha, só se eu tivesse com 38 anos no meu último ano de NFL, porque. Tipo o Brett Favre no ano passado? É! Opa, não, ele voltou esse ano. Não, não, tudo bem, <risos> o Brett Favre é um, é um caso à parte, ele vai aposentar todo ano e vai voltar todo ano. Mas aí, tipo, o cara é imortal, entendeu? O cara vai ter 50 anos e vai jogar NFL ainda. Mas, tipo. É complicado, parece que era uma brincadeira, mas parece que a brincadeira virou coisa séria, né? É incrível. Sean Alexander, pra mim, foi o pior das Madden Curses. Sean Alexander era um, se não o melhor running back naquela época, era um dos melhores running backs da NFL. E hoje, o que Sean Alexander tá fazendo? Tá esperando um time chamar ele pra que ele possa ter uma oportunidade de jogar. Foi pro free agency e de lá não saiu mais. Dona r o b McNabb. Perdeu, so、perdeu uma temporada inteira. v i n c e Young teve esses problemas. Está caminhando para ser um bust. Brett Favre voltou. Michael Vick teve aquela incidência com os cães lá. O Ray Lewis, quando foi capa, surgiu, surgiram aqueles boatos de, de que ele tinha assassinado uma pessoa. Se não me engano, é isso mesmo, Edu? É isso mesmo. Assassinado uma pessoa e a facadas ainda. Não é um assassinato qualquer. É, um meio animal, nosso querido Ray Lewis, né? Mas tudo bem. É, e sei lá, e, e nesse ano temos o Troy Polamalo que é um dos melhores safeties da NFL. Fez uma interceptação linda na primeira rodada com uma, com uma mão no final do, do campo.、É、assim, o Pittsburgh Steelers vai sentir essa falta do Troy Polamalo. E por enquanto, Fitzgerald ainda não sofreu nada com essa Madden Curse que a gente pode dizer. Tudo bem, o Arizona perdeu para o s a n Francisco 49ers, mas o. Nosso querido amigo da cabeleira lá tá jogando bem ainda. Ele ainda não machucou? <risos> não machucou ainda. Será, Edu, que o nosso querido Larry Fitzgerald, o cara da cabeleira, vai se dar a n o s s a temporada? Ah, pelo bem do futebol eu esperava que não, porque Larry Fitzgerald é uma atração à parte quando ele está jogando. Mas se eu fosse jogador, eu pensaria dez vezes antes de aceitar, mesmo em final de carreira, viu? Eu pensaria 10 vezes antes de aceitar um contrato pra a estrelar a capa do m a d d e n Você pode ver, às vezes nem, você nem precisa estar dentro de campo, nem dentro de campo é o problema. h i l l a r w i s foi acusado de matar uma pessoa. Não é porque você está em final de carreira que você ia se livrar dessa. Então é complicado você estrelar a capa do m a d d e n Tem muito dinheiro envolvido, mas é, é complicado você sair na capa do, do disquinho do jogo. Tem que ter muito culhão, tem, né, Edu? Tem, tem que ter muito culhão. Eu, eu, não, eu não consigo, o n ã Júlio. Viti, você conseguiria ser o, o nosso Madden Cover Player? É, Júlio, o Edu tocou num ponto importante que é muito dinheiro envolvido. E deve ser muito dinheiro mesmo, pra você, um jogador no topo da sua carreira, no auge, que é o Larry Fitzgerald, que apareceu agora, ou o Thorponamalo, que já está há algum tempo, mas teve o seu auge agora,、né? seu pico. Se arriscar numa maldição. É complicado, deve ser muito dinheiro envolvido mesmo. Desde que eles abandonaram a, a prática de colocar o próprio John Madden na capa, o negócio não vem dando muito certo. né? Até que começou bem. Em 9 9 foi o Garrison Hearst. Em 2000 foi o Barry Sanders ou o d a r s o n Levens, depende de qual versão do jogo você comprava. Em 2001 o Ed George. Em 2002 o Dante Culpeper. p Em 2003 o Marshall Falck. Em 2004 começou a Madden Curse com Michael Vick. E de, desde 2004 não parou mais. Então, Edu, a Madden Curse está se sendo levada a sério. Se não me engano, se não foi na temporada 2008, l a d a n i a n Thompson foi c o n v i d a d o a ser a capa do Madden. E adivinha o que l a d a n i a n Thompson disse pra E-Games? De jeito nenhum. Eu não vou ser capa do Madden, não. Vai que acontece alguma coisa comigo. E. Sei lá, os jogadores estão começando a ficar com medo de ser o capa do Madden e essas coisas. Que engraçado, né? Uma indústria de futebol que produz jogos de futebol americano acabando com carreiras de jogadores de futebol a m e r i c a n o É até irônico, né, Júlio? Mas、complicado. agora que você citou em acabar com a carreira, tem mais alguns casos de contusão nessa primeira semana. Não chegaram a acabar com a carreira. Troy Polamala vai ficar de 4 a 6 semanas fora dos campos da NFL, mas Brian Urlacher está fora da temporada. O linebacker do Chicago Bears quebrou um dedo da mão, vai passar por uma cirurgia e não volta a jogar esse ano. Então, Edu, o Brian Urletcher foi uma perda, digamos assim, bem. Se tem alguém que não devia ser perdido desse time do, do Chicago Bears, esse cara é o Brian Urletcher. Não sei se vocês, Eduardo, no caso, o Vitinho, e o nosso querido Alexandre b r a n t ã o está aqui presente. Mas eu não sei se vocês repararam, mas depois que o Brian o l e a r saiu da partida, o running game do, do Green Bay Packers começou a funcionar melhor. Ou seja, ele dá aquele apoio que precisa. Ele é bom no coverage, ele é bom contra a corrida, ele apoia a defesa n de line. É um dos melhores linebackers da NFL. Eu acho que o Chicago b e a r s vai sentir e muito a falta do Brian o l e a r Eu achei que. Ele não ficaria tanto tempo assim. Eu não achei que ele ia ficar fora da temporada. Mas já que ficou, eu quero ver como que o nosso querido Chicago Bears vai se virar sem o seu capitão de defesa, o Tubarão Branco, camisa 54. É quase 10 anos de carreira na NFL. Quase mil tackles Brian Lecker já acumulou. Realmente ele bota ordem ali entre os linebackers do Chicago Bears. O Lecker não foi o único. Outro que vai passar a temporada inteira assistindo a NFL de casa, r e g l e y Ward, do Jacksonville Jaguars, d e f e n s i v a e n t do Jacksonville Jaguars, quebrou a perna e não volta mais a jogar esse ano. Gente, a bruxa tá solta na NFL, duas contusões sérias no começo, hein? É, Edu, só que eu tava lembrando de uma coisa que eu infelizmente não lembro o nome do jogador, mas as lesões também t e m algo. Engraçado se for pensar. Tem jogador que é meio doido, assim que a gente pode falar, e joga machucado. É, então, Júlio. Nós temos mais alguns exemplos recentes aí. Ano passado, Big Ben jogou os playoffs inteiros com a costela machucada. E em e 2006, o c e r i l Owens jogou o Super Bowl com o Pino no pé. Tem, tem alguns jogadores que não se importam, então, né, Vitor? O cara tá machucado e mesmo assim volta pra dentro de campo. É, isso daí, daí dá um marketing também muito grande pro jogador, né? Ele fala, nossa. Ele jogou machucado. Esse cara ama o time. Esse cara tem raça. Como a gente sabe, isso não foi exemplo do Terry l o w a n É, outros, por, por falar em jogar machucado também, já que a gente está ligando um assunto no outro, Donovan McNabb, que está com a suspeita de fratura em uma das costelas no último jogo, quarterback principal do Philadelphia Eagles, estão dizendo que ele joga no domingo. Será que é uma boa? Olha, Edu, se você for olhar. O déficit de quarterback do Philadelphia Eagles seria. Tudo bem que o Michael Vick ele só pode jogar na Week 3. Mas se você tem Jeff Garcia no seu banco a se seu dispor, seria melhor deixar a d o n o Vacneb até a Week de Bai e ficar tentando recuperar sua costela. Porque a costela, ele, se não me engano, ele quebrou a costela que fica embaixo do braço dele. Então, deve dar uma dor danada. Tudo bem. Se fosse do lado esquerdo, ia doer muito do mesmo jeito. Mas como ele é d e s t r o O movimento com o braço direito dele vai fazer doer mais ainda. Então eu acho que o Eagles tinha que colocar Jeff Garcia, não o Kevin Cobb, porque o Kevin Cobb já entrou nessa primeira partida agora da regular season e mostrou que não tem capacidade para carregar esse time do Eagles. Jeff Garcia tem que entrar e jogar o que ele fez em 2006. Jogou bem, carregou o time do Eagles, e é isso aí. Apesar que o Donovan McNabb é um pouco louco, mas, por exemplo, teve um jogo contra o Arizona Cardinals que eu não me lembro, Ana, acredito que foi em 2006. 2005, 2003, algo assim, ele jogou 3 quartos da partida com o tornozelo quebrado. Você imagina se jogar com o tornozelo quebrado, o medo que deve dar quando vem aqueles defensive line, uns caras de 2 metros de altura, 150 quilos caindo em cima do oceano, você com o seu tornozelo quebrado. Mas é aquela coisa, pode ser que o d o n o v a n m c n e b jogue, mas eu acho, como torcedor de h i l a d e l p h i a eigos, que Jeff Garcia tinha que começar essa partida e carregar a equipe do h i l a d e l p h i a Então, Júlio, a Frontier do Eagle s também é esperta e sabe que a defesa do s s a i n t s não é aquela defesa e que você não precisa daquele q u a r t e r b a c k para fazer, fazer muitos pontos, né? É, a defesa do s s a i n t sofreu s 27 pontos do Lions.、Oh, se o McNabb realmente não estiver em condições, quem vai assumir vai ser um quarterback reserva. E um quarterback reserva contra um d r e w Brees. É uma briga interessante, né? É no mínimo interessante. Outras contusões também que merecem destaque nessa primeira rodada da NFL: Leroy Hill se machucou jogando pelo Seattle Seahawks na vitória sobre o St. Louis Rams. Vai ficar de duas a três semanas fora também. E Anthony Gonzalez machucou os ligamentos do joelho direito sozinho. O wide receiver do Indianapolis Colts foi começar a correr uma rota e caiu sozinho dentro de campo. Ninguém encostou nele. Um problema no li nos ligamentos do joelho. Não se sabe ainda quanto tempo Antony h Gonzalez vai ficar de fora. Se continuar desse jeito, nenhum time termina a temporada com 53 jogadores. É, logo na primeira semana, muitas contusões importantes. É para os times começarem a se preocupar um pouquinho. E é uma prova de que a NFL, a cada ano, está aumentando o ritmo está aumentando a velocidade, a força. Está um jogo cada vez mais emocionante. É, e poderia ser mais emocionante se o Cap1 fosse mantido, né, Edu? Uma crítica sagaz de Júlio César pra gente terminar esse bloco agora. E agora a agenda da próxima semana da NFL. Próximo domingo, dia 20 de setembro, a semana 2 da NFL começa em Atlanta. Carolina Panthers v i a j a até Atlanta para enfrentar o Falcons no Georgia Dome, às 2 da tarde, horário de Brasília. No mesmo horário, o St. Louis Rams vai até Washington enfrentar o Washington Redskins. O Arizona Cardinals viaja até Jacksonville enfrentar o Jaguars. O Oakland Raiders viaja até Kansas City para enfrentar o Chiefs no AutoRed Stadium. E o New England Patriots viaja até Nova Jersey para enfrentar o New York Jets. Então, Edu, continuando aqui a schedule da Week 2. O Houston Texans vai até Tennessee jogar contra o Tennessee Titans. O New Orleans Saints vai visitar o Philadelphia Eagles no Lincoln Financial Field. O Cincinnati Bengals vai até a casa do Green Bay Packers, o l a m b e a u Field. Jogar contra o Green Bay. Minnesota Vikings vai até a casa do Detroit Lions. O Tampa Bay Buccaneers viaja até Buffalo para jogar contra o Buffalo Bills. Ditinho finaliza essa rodada aí pra gente. O Seattle Seahawks visita São Francisco 49ers. O Baltimore Ravens vai até San Diego enfrentar o Chargers. O Pittsburgh Steelers vai até Chicago enfrentar o Bears. Cleveland Browns vai até Denver enfrentar o Broncos. New York Giants vai até Dallas e n f r e n t a r o Cowboys. E o Indianapolis Colts vai até Miami e n f r e n t a r o Dolphins. New York Giants e Dallas. E Indianapolis Colts e Miami Dolphins com a transmissão pendente da e s p n Agora, um jogo Júlio César que você acha que vai ser espetacular que você recomenda aos nossos ouvintes. Edu, eu vou puxar um pouquinho de sardinha? Tudo bem, puxar sardinha pra rival de Divisão é algo inexistente, eu só vou fazer uma propaganda legal aqui porque o jogo vai ser bom. New York Giants no Cowboys Stadium, quanto Dallas Cowboys, pra mim será o jogo mais disputado dessa segunda semana. Tony Romo na primeira semana mostrou que, mesmo sem CEO, ele tem capacidade de jogar bem. E o mesmo. Eu digo para Eli m a n n i n g que sem p l e x i c o b u r r i s jogou muito bem, conduziu o seu time à vitória. Apesar da, do jogo corrido do New York Giants com Amad h Bradshaw, Brandon Jacobs e o terceiro running back, que me falha a memória agora, não lembro o nome, mas que também está indo forte com essa equipe do New York Giants. Visita o Dallas Cowboys de Tony Romo, Patrick Creighton, Jason Whitten e tem tudo para ser um bom jogo. Vitinho,、e, qual jogo dessa semana te chama a atenção? Então, Júlio, eu vou ficar com o jogo Baltimore Ravens e San Diego Chargers, porque s ã o times muito bons, defesas muito fortes, apesar do San Diego Chargers não ter demonstrado isso no jogo contra o Auckland. E tem tudo por aí, aí v no seu r m、um、jogo de últimos minutos, de t e r m i n a t e warning. Eu já fico com o jogo do Monday Night Football: Indianapolis Colts e Miami Dolphins. Peyton Manning contra o Wildcat, a Wildcat que esse ano está. Sendo, como eu diria assim, bem prevenida por muitos coordenadores de defesa, mas ainda faz, ainda faz algum estrago. E Colts, é sempre um espetáculo ver Peyton Manning lá no Landshark Stadium. É, vai ser muito, um jogo muito bom jogo do Monday Night Football, próxima segunda, às 9h30 da noite na ESPN. Fica aqui mais essa edição do Endzone. Eu agradeço a todo mundo que esteve com a gente aqui até agora, aguentando as nossas g r o s e r i a s Eu mando um abraço especial para o Alexandre, que não pôde gravar aqui com a gente, mas com certeza semana que vem já está de volta, fazendo seus comentários inoxidáveis para enriquecer o programa. Mandem e-mails para o nosso programa podcast. Endzone Brasil.com. Nós gostamos muito de receber e-mails dos ouvintes. c o n t i n u e visitando o portal endzonebrasil.com, a gente vai trabalhar para deixar ele cada vez mais atualizadinho, cada vez mais bonitinho para os nossos ouvintes. Sigam o nosso perfil no Twitter, entrem na nossa comunidade no o r k u t também, pessoal, nós vamos avisar as últimas novidades lá. E mais uma vez cabe aqui o aviso: nós estamos trocando de RSS essa semana. Acompanhe o、um、novo RSS que vai ser publicado essa semana, junto com esse programa. Se você está ouvindo o programa, pode trocar de RSS já, porque já tem um novo. Arquivo, um novo arquivo agora preparado pro a iTunes. Um novo arquivo compa compatível com todos os agregadores. Sintam-se à vontade, ok, pessoal? Júlio César, um abraço, meu querido. Essa é a primeira vez na despedida que eu, o meu nome é o primeiro a ser chamado. Aê, uma salva de palmas pro a a Júlio. Então, Edu, é, foi muito bom gravar esse programa aqui. Apesar da ausência do Ale. E é isso aí. É o meu m e r c h a n de sempre, sempre que puderem, passe na comunidade de Filadélfia, t r o c a ideia com a gente. E l e i a o Endzone Brasil, que eu prometo que eu vou escrever mais, porque você já, já puxou meu, a minha orelha no começo do programa, porque eu escrevi só dois artigos, é que eu t ô u m pouco enrolado, mas prometo que eu vou escrever mais. Passo a bola agora para o meu querido amigo Vitor Freire. Um abraço para vocês, pessoal. Até a próxima vez.、Um、abraço aí, os Endzone, s、um、abraço a todos os ouvintes. E é isso aí, galera. e s t o s terminando mais um programa. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, Vitor. Um abraço, Júlio. É, é uma alegria. É sempre um prazer fazer o programa aqui com vocês. Continuem acompanhando as nossas groselhas semanais aqui, falando sobre futebol. Um abraço, pessoal. Fui! Está participando do Prêmio Podcast 2009. Participe você também e ajude a divulgar o podcast brasileiro. prêmiopodcast.com.br